Poveste de seară Moș Crăciun și duhurile din peșteri Moș Crăciun locuiește în Valea Bucuriei, acolo unde se ridică imensul castel în care tot timpul anului confecționează jucării. El lucrează împreună cu niște mici ființe nemuritoare, spiriduși ai plantelor, ai copacilor și ai văzducului. Într-o parte, Valea Bucuriei se învecinează cu o pădure imensă, locul în care a fost crescut cândva de nimfe, moș Crăciun. De cealaltă parte se ridică muntele uriași în care sunt săpate peșterile duhurilor. 5 la număr. În prima locuiește Duhul Egoismului. Ceva mai departe e peștera în care stă Duhul Invidiei. Urmează Caverna Duhului Urii, iar prin aceasta se ajunge la Casa Duhului Răutății. Cea de-a cincea peșteră, situată pe altă latură a muntelui, e ocupată de Duhul Părerilor de Rău. Ei bine, duhurile din peșteri, gândindu-se că aveau motive întemeiate ca să nu-l poată suferi pe bătrânul Moș Crăciun, s-au adunat într-o zi pentru a se văicări. În noaptea de Crăciun, Moșul își mână reinii în lumea largă, iar reinii se știe, sunt încămas la sania uriașă, plină vârf cu jucării și alte daruri frumoase pentru copii. În acea noapte nu-l mai apără nimeni. Atunci îi putem face rău. Haideți, haideți să ne gândim și să abrânuim cum, cum vom acționa." Luna se ridicase mare și albă pe cer, iar zăpada se așternuse proaspătă și strălucitoare pe pământ. Chiar atunci Moș Crăciun a pocnit din bici și a pornit în mare viteză spre lumea locuită de oameni. Sania Uriașă era plină cu jucării și în vreme ce Reniș luau avânt pentru drumul lung pe care îl aveau destrăbătut, simpaticul și bătrânul Moș Crăciun râdea, fluiera și cânta de mama focului. Dintr-o dată... Direct de pe lună a fost aruncată o frânghie groasă care s-a înfășurat strâns în jurul brațelor și trupului lui Moș Crăciun. El a fost smuls de pe scaunul Saniei și apoi trântit cu capul înainte într-un morman de zăpadă. Această întâmplare nemaipomenită a avut loc rapid în vreme ce nevăzuți și neauziți reinii goneau mai departe cu Sania Uriașă încărcată cu jucării. După această ispravă, duhurile l-au înșfăcat pe moș Crăciun și l-au dus departe, pe muntele lor. Acolo l-au aruncat într-o peșteră secretă și l-au legat cu un lanț de peretele stâncos.. Al nostru ești! <gători> m <Mași nezveric. gători> Copiii vor plânge, te vor ocărâ și se vor supara când vor descoperi că nu le-ai pus nimic sub bradul de Crăciun. <gători> vor deveni răi și obralnici și părinții lor îi vor certa și îi vor pedepsi, iar ei se vor îmbulzi spre peșterile egoismului, invidiei, urii și răutății. <gători> <gători> <gători> în acea noapte sfântă, bunul moș Crăciun îi luase cu el pe spiridușii Nutăr, Peter, Kinter și Uisc în aripatul. Ajutoarele moșului stăteau sub scaunul mare al sanii ca să se apere de vântul aspru al iernii. De la o vreme, tăcerea era prea mare și Uisc și-a scos capul de sub scaun. Uluit le-a strigat celorlalți. Și nu mai picotiți. Măș Crăciun nu este nicăieri Nimeni nu mai conduce Sania Ha, ha, ha, renilor, Peter, Nuther și Kilter Au sărit lângă Uisc Pe scaunul lat și s-au uitat înapoi La urmele lăsate de Sanie Degeaba! Moș Crăciun rămăsese departe, la mii de kilometri distanță. Ce ne facem? Ce ne facem? Cineva l-a răpit din Guana Sanii pe Moș Crăciun. Eu zic că prima noastră datorie este să dăruim jucăriile copiilor ca și cum le-ar duce în persoană însuși Moș Crăciun. După aceea îl vom căuta și îl vom elibera. Spiridușii s-au apucat imediat de treabă. Nevăzut și neauziți, au dus fiecărui copil darul visat. Copii erau mulți, jucăriile nenumărate, iată de ce nu este de mirare că au făcut unele încurcături. O fetiță care aștepta o păpușică a primit o tobă, iar un puști zburdalnic s-a trezit cu o cutie pentru cusut plină cu ace și ațe colorate în locul mașinuței dorite. Pentru prima dată în secole, sania trasă de reni și mânată de spiriduși, s-a întors în valea bucuriei ziua nămiaza mare, adică târziu și tor, fără moș Crăciun. Micul Uisc a dat o fugă până la regina nimfelor din pădura vecină și ea i-a dezvăluit secretul răpirii și ce mai știa despre ducurile din peșteri. Tot ea l-a învățat ce să facă pentru a-l salva pe bunul lor prieten. Între timp, moșul cel darnic nu prea avea motive de veselie, dar curajul tot nu-l părăsise. ducurile îl păzeau cu rândul și îl necăjeau cu vorbele lor pline de răutate. Se-i zorile în acea zi sfântă de Crăciun și venise rândul Duhului părerilor de rău să stea cu prizonierul. E, duhurile celelalte nu au prea multă încredere în mine, dar acum s-a făcut dimineața și răul a fost dus până la capăt. Tu nu-i mai poți vizita pe copii decât la anul Moș Crăciun." Este adevărat. Pentru prima oară în atâtea secole nu am trecut pe la drăguții copilași în această noapte sfântă." Da." Ție ți se întâmplă vreodată să ai remușcări, duhule?" He, mie, cum să nu? Uite, chiar în clipa asta sunt supărat pe mine, pentru că am ajutat la repirea ta, moș Crăciun. Căința, știi?" Căința apare numai după ce un lucru rău a fost gândit și înfăptuit. Mm, pricep, aceia care evită răul nu au niciodată nevoie să-ți viziteze caverna. Da, da, totuși, tu care nu ai făcut niciun rău, vei trece măcar o dată prin peștera mea. Și știi de ce, moș Crăciun? Pentru că vreau să-ți dovedesc că am păreri de rău, Moș Crăciun, și, uite, o să te las să scapi din locul acesta. Te las. Sper că o să mă ierți, Moș Crăciun. Să știi că, uneori, eu fac mult bine pe lumea aceasta. Ai dreptate. Lumea ar fi un loc înfricoșător. Fără un duh al părerilor de rău. Cu aceste vorbe, moșul a pășit afară în lumina strălucitoare dimineți și a pornit-o la drum greoi, fluierând ușurel numai pentru sine. Pe zăpadă, o mare armată formată din spiriduși, gnomi și nimfe se îndrepta către muntele duhurilor. Dar minune! Drept în calea armatei răzbunării s-a evit pe neașteptate însuși Moș Crăciun, cu barba albă fluturând în vânt și ochii scânteind de încântare, pentru că prietenii vechi porniseră atât de repede în ajutorul lui. S-au întors cu toții la castelul din Valea Bucuriei, unde s-au pus pe povestit. Aflând totul despre aventurile acelei nopți, Moșul l-a trimis pe naripatul uisc să ducă nevăzut și neauzit, Păpușa și mașinuța celor doi nedreptățiți. Astfel, pe pământ, n-a mai rămas niciun copil nemulțumit. Ați ascultat Moș Crăciun și Duhurile din Peșteri De Frank Baum Repovestire de Sanda Socoliuc